В світі є багато коштовних, схожих між собою речей, одначе немає двох схожих любовей, двох схожих печалей. Що мала від мене мати? Що я приніс їй? Оглянувся назад і не побачив нічого. Життя стануло, не наче весною крига на ставу. Позаду голод, полон, вітри, які пронизували до кісток, погоні та втечі, короткі страшні битви. Пекельна втома, жага та ненависть. А де ж любов? Де вона, якщо й крихти її не віддав найближчій людині? Щось шепоче ще не пізно. Але як? Тут мені жити не дадуть. Забрати матір, забрати мальву і податися в козацьку паланку. А чи захочуть вони насамперед мати? Тут її обійсця, тут її мислі, тут її сусіди лихі та добрі. Одначе я вже не полишу її. Я не перед ким, ні в чому не винуватий. Козаки-комонники вже досі на хортиці, я їм більше не в поміч. Стану в поміч самому собі, почну все спочатку. Двір стодола, мальва біля печі, мати на призбі проти сонечка. Тихо жити і тихо умерти. Кожен з нас чоловіків і воїн, і трохи бандит, і нахаба, і гультяй, а під тим сим на самому дні ратай і до монтар. Захотілося тихої розмови, захотілося в пори з дружиною подивитися на зорі. До нині вони тільки показували мені шлях у степу. Стожари загорялися і гасли за один кінський перебіг молитися в церкві, погайдати колиску, пригорнути неньку. І я пригорнув її, може, вперше за своє життя пригорнув невміло. Від мене все ще тхнуло кінським потом, полином, пороховим димом, а вона зіщулилася і цілувала мені руки. «Що ви, мамо, це я вам повинен цілувати руки. Завіщо ви цілуєте мої? За те, що живий». Я так боялася, що ти раніше від мене ступиш туди. Виходило, моє життя ще мало для когось ціну. Я був слабкий, ще подовго лежав, і, може, вперше думав про власне життя, про власну душу, про Бога. Думав страшно та ясно. Оглядався назад і бачив випалений до кореня степ і покладав усі надії на прийдешнє. Найтісніше воно пов'язувалося з Мальвою. Знову ж таки, не з ненькою, а з коханою. Я ще нічого не вирішив. Вирішувати мав з Мальвою, поїхавши до неї. Лежав у старих санях на погрібнику, перебирався туди на ніч і думав. Ночі стояли місячні. Пахло нехворощу, медом. Через дорогу доцвітала гречка. Попугукува у лісі сич. Наша хата на хуторі, на схилі балки під самим лісом, обтіпана дощами, обшмульгана вітрами. Старий вишняк переплітався з ліщиною, вони змагають одне одного, а далі дуби та берези і сосновий бір. Біля нашої ще три хати, рядком понад балкою. Село за півверстви, довгою вулицею. Городи збігають у береги до самих осок, Весною їх притоплює водою, влітку поміж осоками жебонить струмок, який подекуди вимив ковбані, у яких хлопчаком я ловив рибу. По той бік балки, на горбі, панське поле і панський маєток. Колись у давні часи панськими вважалися ті посполиті, які сиділи на панській землі або сіяли на ній. Вони ходили на панщину, всі інші платили десятину, хто чим міг. Садовиною, городиною, рибою, худобою, яку випасали в лісі, бортним медом. Тримати свої борті не заборонялося нікому. Але потім настали важкі одміни. Борті одібрали, пасовий скаталіз пан проголосив своїми, навіть вольним козакам стало ніде ступити. Мусили йти на панське. Колись своє козацьке поле і відробляти за нього. Мій батько поля в пана не взяв. Не хотів робити на землі. Тинявся на панському дворі. Гучком, загонщиком на полюваннях, весляром на ставках. Навіть водив на ретязях з граю панських гончаків. Називав себе козаком. Але за козаків нас вже ніхто не мав. І мені довелося починати з пастушків на панському подвір'ї. А потім волею випадку опинився в надвірній варті. Лишатися в Терновій долині мені не можна. Пиво не подарує, що я нахвалявся помститися за смертельну кривду. А може він знає й про те, що отамо на хортиці, я стояв проти нього і навіть утікав на його коневі. Я вже й зараз не покоївся і запитував матір, чи вона не розказала кому-небудь про мене. Вона ж мене заспокоювала, розказала тільки сусідам, хоч і з ким, вони ж бо таємниці не викажуть». Ми всі далекі родичі, живемо не наче одне сімейство. Отець Павло також не скаже нікому, мати його б тім просила. Вона у мене вельми розумна. Ми сидимо на призбі, і вона спогадує рід свій, родичів, сусідів і всіх сільчан. Розповідає, хто, коли і на кому женився, хто були свати, коли народилися діти. Все-все, про кого не запитай. Коли будували церкву, коли ремонтували... Пам'ятаю всілякі лякі при дебенції, злі та добрі випадки. І всі мої кабач, і всі хвороби. І я бачу, і розумію, що вона живе тільки мною. І мені знову стає до сліз шкода її. Жалію неньку, а думаю... Думаю про мальву. Бачу її усміхнене лице, її тонкі білі руки, і бачу маленькі сухі поморщені руки, складені в пелені. Ми дивимося на дорогу, сонце хилиться на захід, плутається у вишневому гіллі, бризкають червоними іскрами через в саду, торкоче в лісі горлиця. Спавши йде череда, і курява стелиться на гречки, з гори їде гарба з хмизом, погонич хреститься, щоб не перекинутись.